se fue buscando el sol en la playa. Pensando en Eva María Cuando no puedo dormir Vio su fotografía Qué bonita está bañándose en el mar Tostandose en la arena Mientras yo siento la pena De vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo vivir pensando si ella me quiere. Senyores, senyors, benvinguts, i benvingudes a la cinturina de ràdio Trinitat Vella. A veure si em sento ara. Ara millor, veus? Ara, ara ja anem superant les, les dificultats. Mm. Doncs amb aquest tema de fórmula diablos, cantant aquella coneguda cançó d'Eva Maria, nosaltres comencem una nova edició d'aquí del Tot un poble a l'estiu. la playa. I no estem sols avui en aquesta trajectòria, eh? Hola Jordi, Mol bona, bona tarda. Estic Hola, dona Susana, amb nosaltres, amb la qual cosa això vol dir que està garantida l'èxit del programa d'august. I tan iran. Buscant Doncs aquí marca estiu de 1996, però ens sembla que això ha És una mica fa, fa més antèrior, an eh? Sí, sí, sí sempre la que fa més sense això, <laughs> I ara a veure què entra per aquí... De verdad... També és d'un altre estiu. Sí, sí, sí. Doncs la música de Conchita Velasco... Em eh. sembla que aquest programa està malament, eh? Perquè marca aquí estiu de 1990... No, no, no... Això fa molt, molt més temps. que tenga muchos ritmos y que cante en inglés i les medies de color <t 'a> molt bé, doncs prepareu-vos per engegar aquesta hora de notícies de música, d'entrevistes, de connexions bé, aquí fem de tot, eh? sí, sí Estareu una horeta ben entretingudets en tota la informació. Molt bé. Doncs un dels temes que en abarcarà el dia d'avui és aquest acte de donació de la documentació històrica de la Casa Asil a l'Arxiu Municipal del Districte, que precisament es farà avui.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 I assistirà a l'arxiver en cap de l'Ajuntament, el senyor Miquel Gorràs, que presentarà una conferència sobre l'arxiu municipal i el seu fons. El conveni es per part del president del patronat de la Casa Asil, sí, el senyor Josep Soler Illupart. i Illopart. I l'acte comptarà amb la presència de la senyora Imam Muraleda, presidenta del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu, i el senyor Raimon Blasi, que, com ja sabeu, és el regidor del Districte de Sant Andreu. I més coses que tenim per comentar-vos, parlem ara del Centre Cultural Can Fabra que us ofereix avui activitats infantils. Aquesta activitat es diu Art en Sorra, més 30 jocs tradicionals que tindrà lloc avui a les 5.30 de la tarda als jardins de la plaça de Can Fabra. Juga i crea. Els nens i les nenes a partir de 3 anys en un castell i podran jugar a construir estructures amb diferents sorres de colors molt vius. Els 30 jocs tradicionals, els nens i les nenes decideixen si volen fer una carrera de sacs o bé jugar a estirar la corda, practicar amb diablos o provar de caminar sobre les xanques, entre molts altres jocs. I escolteu, escolteu el que entrarà mateix. Aquest senyor és el Jordi Dan i evidentment no podia faltar en un programa d'estiu ah, ah, ah. Cantemos el bimbo així es, així es diu aquest tema Bailemos el bimbo Va, Bailemos, cantemos aquí fem de tot Això sí que m'ho crec, eh? Estiu de 1998 mm. No, home. No, tampoc Home, jo no, no, crec era no una, una mica anterior, eh? Home, com que va fer allò de, també de la barbacoa, la barbacoa i el negrito fumón ja, però, i no sé què... Pel bimbó sembla molt anterior. Sí, jo crec que també. Sí, sí. I atenció perquè la biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero... Avui també, encara que sigui estiu, us ofereixen la possibilitat de jugar escacs a la biblioteca. Com que de llows, la Biblioteca de Tintat Bella José Barbero us convida entre les 6 de la tarda i dos quarts de vuit del vespre a jugar escacs. I si no en sabeu, no us en preocupeu perquè també us ensenyaran a jugar-hi. Molt bé. Molt bé, doncs bimbo, així sona aquest tema, i nosaltres que el que fem ara mateix doncs, és anar a conèixer una mica doncs, si hi ha algun plat, alguna, algun postre que puguem degustar. Alguna idea a part de dinar, que ja estiu, a l'oreta de dinar, sí, sí. anem va agafar alguna recepta, alguna idea per poder dinar avui. Doncs vinga. Ferran! Home, Jaume, què tal? Que bo que estava el canaló que vaig fer la setmana passada. Estava boníssim, eh, sí? Canaló de nata i una mica de carn que li vaig posar i tot. Què com? <laughs> amb el torró carn. Ah, el no, cap ja la fi tot acaba al mateix lloc, no? I tant. Què farem avui? En avui aquesta... farem una coca de taronja. Oh! oh estem inversos ja és... en aquests mini espais de, de, de cuina a, a, amb postres inclòs. Sí, en farem el passat i quatre més. Un total de 5 programes dedicats als postres. Quina olor, quina olor. Aquest és una mica més elaborat. No vol dir difícil. Vol dir que és més entretingut de fer. No recordem que és... estem a cuina per ineptes. Clar, facilíssim de fer. Si jo ho he sabut fer, ho sabeu oh, de tothom. Oh, oh. Aquesta coca de taronja si l'he fet i m'ha quedat boníssima. A veure... Necessitem un iogurt natural. Mira. Atenció, no tirem el pot del iogurt mm -hmm. perquè el farem servir després per les mesures. Ah, molt bé. És a dir, quan haguem abocat el, el iogurt, el netegem una mica amb aigua, l'assequem perquè després no s'enganxi la farina... I tot eh, ...i el sucre, mm -hmm. eh, el deixem ben sec i el guardem. Dos ous, un sobre de llevat, dos gotets de sucre... Tres gotets de farina, mantega, taronja i un raig de coentró. Això ja és cadascú oh. eh, el que vulgui. Vinga, un, un rejet, eh? Sí, un sí, litro sí, sí. en tenim prou. És, està massa, una mica. Sí, sí seria no? mica excessiu. Molt bé. Per començar, separem les clares dels rovells i les muntem. Quan estigui a punt de neu, hi afegim els robells i ho mesclem. Espera, jo... no, cor no corris tant, que estic mesclant encara. No... no, jo el que faig, i també queda igual de bo, és tirar l'ou directament, la closca no, no siguin cap no, no. eh? Tires l'ou i ho bats directament, bé, no cal... Un moment, eh, antar... que ho vaig batent, eh, un moment, eh. Si ets més purista, fas-la primer uh -huh. tot a punt de neu i, si no, ho tires Que Queda maco, això, ja, ho veus maco? Ah, està maco, està, està maco. Està maco, va. A continuació, posem el sucre, la sí. farina, l'oli i el llevat i ho barregem bé. Fere, fere. Recordant que és la mesura del got, eh. Ho fem amb un xino o un mini-piner o ho fem amb això? No, no, amb la mà, amb la mà. Amb la mà eh. Va, amb la mà, no, vull dir, amb una forquilla Home, sí, o amb una fia, les crapes allà, no, no, Perquè... no i a millor si us heu les mans anireu oh, més ràpid Mira, espera, espera jo li faig això, eh Vinga vale. Sobretot, fixa't que eh, la massa quedi sense grumulls. Espera, espera, que encara... S'ha de fer aquí. estons, estons, es febràs amb això, eh? Sí, sí, que ens caigui res a dintre, sí. eh? <laughs> perquè cada cop és més espès i cada cop costa més de remenar. Molt bé. Vigileu que no hi hagin bombolletes, mm -hmm. també perquè de vegades no són bombolletes, sinó que és farina ah. que s'ha quedat barrejada amb l'ou. I tu penses que és una bombolla i després rebenta i és de farina no. Ah, horrorós. Lleig, va, va, va. Mentrestant, ratllem la pell de la taronja i la tallem ben petita. O sigui, un ratllador petit... Si agafem un de petit no caldrà després queda... que fem mm. res amb ella, eh? eh? Ho posem tot en a la massa, barregem i després afegim quant trob. Cadascú el, el que vulgui. Oh. A veure, jo em pera, poso pera, un poquet. Pera, pera, un Així? Va bé? Una mica més? Sí, una mica menys. Està. Men sí. Menys ja no, pot ser, ja, no, ja no pot ser això. Bé, tot seguit, eh, agafem el motllo per coure la coca i l'untem amb mantega i empolvorem amb una mica de farina. Per què? Perquè no s'enganxi després. Ah. Si posem directament aquesta barreja que hem fet Clar. en el motllo, després s'enganxera i no hi haurà qui u tregui. Escolta, vaig jangegant en el for de mitres. Sí. Posem la massa en el motllo i pim pam la deixem coure entre 40 35 i 40 minuts. Oh, Més o menys. Mm -hmm. Com sabem que està fet? Ah, jo tinc ah. un truc, eh. Jo tinc un truc, eh? Sí. sí. Una escuradens. Ah, una escuradens. Ai, fas així, punxes, punxem ja. Punxem. Sí, ja han passat Vé. 40 minuts? Venga, doncs va. Punxem. Està fet, està fet. Està fet, doncs ja està. Si surt sec, està fet. Si surt moll de la massa, encara no. Perdona una cosa, a 180 graus he posat al forn, eh? Perfecte. Perfecte. Sí, És doncs que ja està. Ja Hem està. Hem passat el temps, ja tenim aquí la nostra coca de taronja boníssima. Hi ha una llegenda que diu que si menges la coca calenta et fa mal de panxa. Hi ha una llegenda que diu que si no te la menges ràpid, se la menges el de darrere. Ah, doncs eh, mengem. Sí? Vinga Ferran, que vagi bé. A ver lo que debo hacer pa cruzar el charco Yo sabría esperar porque el tiempo no me importa si construyeran un puente de... Doncs ens remuntem a l'estiu del 1968 Aquesta sí, aquesta sí Aquesta sí, és sí, eh? el 60 Li correspon sí. aquesta data sí, sí. El puente Era maravilloso el charco por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco yo sabría esperar porque el tiempo no me importa si construyeran un puente desde valencia de hasta mallorca si construyeran un puente desde valencia hasta mallorca oh, oh, oh, oh, oh. Molt bé, doncs nosaltres continuarem gaudint d'aquest estiu i qui també vol gaudir d'aquest estiu és la Unió Esportiva Sant Andreu perquè aquest dissabte a partir de les 11.30 del matí el Narcissal acollirà la presentació d'aquesta nova entitat que pretén, eh, pretén es tractar vincles entre catalans i xinesos. Això es, fa, es farà gràcies al Sant Andreu que servirà com a punt d'unió. I per parlar-ne, doncs, qui millor que el president de la Unió Esportiva Sant Andreu, el senyor Manuel Camino. Muy bons dies, Buenos días. Pues sí que tenemos uh, información al respecto, porque este sábado se va a realizar a partir de las once y media esta actividad que decíamos, ¿no? Sí, concretamente de once y media a doce será la recepción. Uh -huh. Y después de doce a doce y media pues habrá unos parlamentos en las que estará el cónsul del de, cónsul general de China, uh -huh. señor Ku, Después estará el señor Lin, también presidente de la Federación de Asociaciones Chinas en Cataluña. Uh -huh. Bueno, después hay la presidenta de la Asociación de Donas Chinas en Cataluña. Eh, bueno, será el señor Zhou también, que es un uh -huh. catedrático chino, una de las 10 personas más influyentes de China en España. Uh -huh. eh, bueno, será un eh será un acto que, que bueno que para nosotros es muy importante. Uh -huh. eh, si se acuerda, hablábamos de, de hacer la gira de por China, eh, la gira uh -huh. de la gira de de de, de un mes aproximadamente para jugar contra diferentes equipos en diferentes ciudades importantes de China. Sí, esto en hace realidad, meses que se está sí, sí, llevando eh, a cabo, ¿no? Sí, en realidad esto era para la temporada que, que viene, lo que pasa es que nosotros intentamos forzarlo al máximo para esta temporada, uh -huh. y bueno, aún nos queda la única opción de poder, porque no ha sido posible por tiempo y por burocracia, y lo que nos queda la única opción es quizás de hacer una semana de stage, uh -huh. pero pero nada más, y eh, quedaría para la siguiente para la siguiente temporada, ¿no? ¿Y qué Entonces, relación, si te sí, sí. relaciona hay entre entre la Unión Deportiva de Sant Andreu y, lo, y los chino, y los chinos? Los chinos. Bueno, pues simplemente es una asociación que se crea, que se creará el sábado en la cual pues habrá inter, intercambios culturales y deportivos uh -huh. y bueno, eh, nosotros a través del fútbol lo que pretendemos es es, es un tema de de, de, de inserción social, uh -huh. eh Pues habrá niños chinos, igual que de otros sitios, ¿eh? que, uh -huh. que quieran entrar en el fútbol base. Sí. Eh, nuestro fútbol base, con lo cual pues los padres vendrán a verlo, se relacionarán uh -huh. con los demás padres. Uh -huh. eh, lo, lo difícil no es que se integren los niños. Uh -huh. Lo difícil es que se integren los padres, que han vivido claro. mucho tiempo en China. ¿no? Uh -huh. Y el fútbol podría ser un vínculo importante en el tema de integración social. Por lo demás en el cultural queremos hacer muchas cosas, de hecho uh -huh. el sábado pues ellos traerán un dragón chino uh -huh. y nosotros pues eh, llevaremos un, un un castel y una uh -huh. y unas sardanas. Muy bien. Y, bueno, será un tema de inicio, será la primera piedra que se ponga allí y, si quieren venir pues están invitados. Puede venir todo el mundo que quiera porque es uh -huh. puertas abiertas uh -huh. y a partir de ahí pues tendremos una colaboración que, que promete ser buena e importante para la Unión Esportiva San Andreu y, y bueno y para y para, para todos Andreu también. Entonces podemos decir que la Unión Deportiva Sant Andreu finalmente este verano seguirá a hacer una gira por la China? No, no, lo de la gira queda para la siguiente temporada que es para cuándo era, ¿eh? uh -huh. Lo que pasa es que nosotros la intentamos forzar a tope para esta Más que nada porque tienen unos resultados económicos. Lo que yo les estaba diciendo ahora sí. es que la única opción que tenemos, y es una opción, no es seguro, uh -huh. es de hacer un start de pretemporada, una semana en China, jugar pues, eh, cuatro, tres o cuatro, cinco partidos en China, que sería un poco para abrir la puerta para la temporada que viene y que poder hacer una gira. Pero no lo tenemos confirmado todavía. La verdad Perfecto, es que no se sí. están pidiendo los pasaportes porque esto funciona uh -huh. por invitación Y lo estamos forzando, pero igual que forzamos lo de la gira y no pudo ser Pues esto es posible que se quede todo para la próxima temporada sí, Pero hay que seguir Ahora mismo intentando. no hay nada seguro Seguro no hay nada uh -huh. eh, También quisiéramos preguntarle cómo se está llevando a cabo la, el fichaje de nuevos jugadores De cara a la próxima temporada, ¿no? Para... ¿Cómo está el bueno, tema de los jugadores? Pues, a ver, nosotros lo que lo que nos queda por fichar uh -huh. es, y no queremos equivocarnos, es un, un delante, dos delanteros centros, eh, uh -huh. bueno, dos, dos personas, dos metegoles, vamos, sí. que sepan aprovechar todo lo que les llegue arriba, ¿no? Uh -huh. Y esto es lo que nos queda, y un mediocampo, no uh -huh. no tenemos más. Eh, eh, queremos tenemos prisa en, en cerrar. ...uno de los... un delantero centro... ...queremos cerrar lo más rápidamente posible... ...y con uh -huh. el otro no vamos a tener prisa... ...porque bueno, iremos viendo... ...iremos viendo opciones que hay... ...gente que queda rezagada... son siendo buenos o por precio... ...por lo que sea, uh -huh. no encajan en otros sitios... ...y al final bajan un poco pues el listón... Uh -huh. ...y... pero uno sí que queremos tenerlo cerrado... ...y también queremos reforzar un medio campo... ...por lo uh -huh. demás, el equipo está prácticamente hecho... O sea que ya ya podemos... El día 12 vendrá Pachi, el entrenador, uh -huh. y esperamos a partir del 16 pues poder empezar la pretemporada. De acuerdo. ¿Y mar Marmas cómo está el jugador para esa temporada? No, no, mar Marmas se va al Betis. Uh -huh. al Betis. Nosotros hemos firmado un acuerdo con el Betis uh -huh. y, y, bueno, pues una serie de cláusulas que si juega un solo minuto en el primer equipo, pues cobraremos 25.000 euros y uh -huh. hay pues diferentes cosas, ¿no? Hemos uh -huh. firmado un acuerdo porque, bueno, pues él eh, tuvo la opción, igual que el Jorge Muñoz, que también se va al Betis, uh -huh. tuvo la opción y la suerte de que la han llamado del Betis uh -huh. y nosotros somos una escuela de fútbol y no lo podemos olvidar nunca. Tenemos que intentar sacar lo que podamos, hacer los convenios que podamos, intentar pues sacar para el San Andreu lo máximo que podamos, uh -huh. pero no podemos frenar la la salida a un jugador que vaya a prosperar. Son mm. muy jóvenes, otra cosa es, es un jugador ya de 29 años o de Bien. 30, pero un chico joven, si le cierras la puerta, yo creo que no tendríamos derecho a tener ni escuela, porque mm. ellos aspiran a, a ir subiendo, es una ilusión. Yo cuando hablaba con Marmas, pues la verdad es que la ilusión que tenía desbordaba. ¿no? Mm. Entonces sí que es verdad que teníamos un año más, pero al final, Has de mirar, de hacerlo lo mejor posible, pero sin frenar la trayectoria y la carrera deportiva del futbolista. ¿no? De acuerdo, pues estaremos pendientes de aquí a ver cómo se va resolviendo todo para la próxima temporada. Y lo que sí que, pues invitar a, a los a los oyentes, a los vecinos, a las vecinas que este sábado a partir de las once y media, pues se acerquen al, al Narcis Sala. Muy bien, son unas relaciones con China, pero al máximo nivel, a nivel gobierno y a nivel consulado, uh -huh. y bueno, promete ser muy interesante, hay un grupo de chinos que, que quieren a su país, pero están uh -huh. aquí y quieren que haya una integración más importante, uh -huh. y bueno, yo creo que para, y para la Unión Esportiva San Andréu es un tema muy bueno. Por supuesto que no es ni venta ni nada, ¿eh? como siempre hemos hablado, uh -huh. no hemos no he hablado nunca, la verdad de venta de acciones, es un tema de integración social uh -huh. porque podríamos pero, decir que habrá algún jugador chino en esta temporada en el andreu bueno, mm, queremos buscar uno, como uh -huh. todos los equipos al final te parece que, que 22 fichas son muchas pero al final te das cuenta que te faltan fichas uh -huh. y estamos buscando una solución pues seguramente de, de, de intentar poner un chino un, un jugador chino que, que uh -huh. está muestra de él en el en el División de Honor, el juvenil de División de Honor, con lo cual lo puedes ir subiendo cada vez que interese a jugar con el primer equipo. Pero sí, uh -huh. es, es una de las cosas que nos hemos comprometido y uh -huh. que estamos en ello. Que hubiera un jugador chino que, que eso, pues, sea un aliciente más para ellos. Pues este sábado nos acercaremos al Narcissal a partir de las once y media para ver cómo se continúa esta relación entre la Unión Esportiva Santander y el colectivo de chinos, ¿no? Pues yo, personalmente, y el nombre de San Andrés lo agradecemos muchísimo. De acuerdo. Pues muchas gracias, señor Camino, y nos encontramos en otro moment. De acuerdo. Que vaya muy bien. Adiós. Adiós. Adiós. Molt bé, doncs ja ho sou. Aquest dissabte, a partir de dos quarts de dotzo del matí, el Narcís Salà la cuila, presentació d'aquesta nova entitat, una, una entitat que el que vol doncs, és es tractar vincles entre catalans, en aquest cas entre andrewencs i andrewenques, i els cinesos amb el Sant Andreu com a punt d'unió Demà també ja us recordarem algunes dades que tenim per aquí per oferir-vos d'aquesta inauguració de l'Associació per la Promoció Esportiva i Cultural entre Catalunya i la Xina en la qual el Sant Andreu hi té molt a veure i ara, doncs, el que se si us sembla, el que podem fer és anar a escoltar una mica de música i tornem tot seguit a més informació siento malo, morena, cabeta hinchada, morena, que no me paro, morena. Voy, voy, voy. Me siento malo, morena, cabeta hinchada, morena, que no me paro, morena. Voy, voy, voy. Mi limón, mi... Don Roy, voy, voy. Coneixer més informació del que passa als nostres barris. I I un qui no recorda aquest tema, qui no... bé, escoltat alguna vegada aquest tema, es diu Limón Limonero, ens oferia aquest grup anomenat El Rescate. Un estiu eh, aquí... bé, aquí ja no poso l'any, però segurament que... 60, ser, 70... 60, 70, menys, sí, sí, sí. sí, sí. sí. Doncs vinga, es preveu l'inici d'obres del centre cívic i espai de gent gran de Baró de viver Durant aquest any està previst l'inici d'obres del centre cívic i espai de gent gran de Baroda-Viver, en concret durant la tardor. El projecte executiu, aprovat inicialment, contempla la construcció d'aquest equipament de proximitat entre els carrers Quito i Tucumán i la futura obertura del carrer Beat Domènech Savió, que en aquest punt serà una plaça. Al perímetre del solar es construirà una tanca vegetal que proporcionarà protecció respecte a l'entorn i que funcionarà com a element de control tèrmic a l'estiu. L'edifici comptarà amb 1.652 metres quadrats construïts en planta baixa. La previsió és que s'inverteixin doncs 2,8 milions d'euros, prop, de, prop de 3 milions d'euros, i que les actuacions finalitzin durant el primer trimestre del 2015. La distribució de l'edifici permet un funcionament independent dels diferents àmbits d'ús de l'edifici. D'una banda hi haurà els espais per a la gent gran i de l'altra els del centre cívic. Finalment hi haurà el conjunt d'espais d'ús comú, com són la sala polivalent, un vestíbul, la sala d'exposicions en magatzem i l'àrea d'administració i acollida. Els espais de gent gran comptaran amb una sala general, dues sales taller, un despatx de gestió, un bar que podria ser incorporat a l'àmbit comú, un magatzem i serveis propis. El centre cívic tindrà sal, sales-taller per a activitats físiques i els vestidors associats, un taller d'usos múltiples i el seu magatzem, el taller de manipulació, un taller de cuina i una sala d'assaigs. Molt bé, doncs a veure què és el que tenim més per aquí. Eh, parlem de jazz, eh, que és el, el que és, oferirà el capvespre dels divendres al barri de la Sagrera. Els sons dels jazz es tornaran a sentir a la plaça Massades, al barri de la Sagrera. Durant aquest mes de juliol hi haurà quatre actuacions nocturnes a l'aire lliure de quatre formacions musicals diferents. Els concerts començaran a les 9 del vespre i són gratuïts. El programa musical organitza el centre cívic La Sagrera. I demà divendres s'inaugura aquest cicle de nits de jazz amb l'actuació de Popcorn, una formació que repassarà melodies de destacades pel·lícules. Ens n'anem ara cap al divendres dia 12, al capvespre, sonarà a la plaça Porticada l'original proposta musical del grup PUL. I ja el dia 19 de juliol a la nit serà el torn de Combo Blues Blanc i Combo Sagrada Destruccion, dues formacions que han servit de plataforma pels estudiants de diferents disciplines de l'escola PSN Fusió, L'última sessió musical a la plaça Massades anirà a càrrec del, tri, del trio GTC, integrat per tres reconeguts músics del panorama del jazz de Barcelona. Aquest trio interpretarà peces basades en temes de clàssics del jazz, però amb arranjaments propis.. Molt bé. I evidentment el que estarà escoltant ara mateix no es podia donar, dir d'una altra manera, un ratllo de sol. Vinga, doncs continuem repassant algunes informacions. Aquest dissabte, aquest dissabte a part d'aquesta inauguració de l'Associació per la Promoció Esportiva i Cultural entre la Catalunya i la Xina, que es farà a la Unió Esportiva de Sant Andreu, hi ha més coses a comentar perquè aquella gent doncs, que sigueu del barri del Bon Pastor o que vulgueu apropar-vos al Bon Pastor, doncs el que arriba és el tercer festival de música del Bon Pastor. Exacte, perquè aquest dissabte 6 de juliol a les 9 del vespre la plaça Robert Gerard davant del centre cívic acull les actuacions de Willy and the Poor Boys, eh, fent un tribut a Creedence Cricot el Revival. Exacte, també hi haurà Rock and Rios fent un tribut a Miguel Ríos I línia 7... Molt bé, com doncs també intentarem contactar amb algú que ens pugui explicar aquest tema. I ara doncs, el que volem també és informar-vos que Andreu comptarà a finals d'any amb un nou casal de barri. Sant Andreu comptarà amb un nou casal de barri i abans que finalitzi l'any 2013. Aquest equipament comptarà amb un total de 2.800 metres quadrats, 820 metres quadrats concretament distribuïts en planta baixa i tres plantes. L'espai comptarà amb despatxos, tallers, magatzems, sala polivalent, espai de relació, sala de reunions, espais d'assajos i serveis. La previsió és que pugui entrar en funcionament a finals d'aquest any. Molt bé, doncs aquestes són algunes de les informacions que tenim per oferir-vos a tots vosaltres, els que ens esteu escoltant ara mateix a través de la sintonia de Ràdio Trinitat Vell, el 91.6 de la FM, i si ens voleu escoltar per internet, doncs també teniu aquesta possibilitat, la de connectar-vos a www.rtv-m.com. I més coses encara que tenim per comentar-vos, continua la música. Doncs la música que ens portava Fórmula Diablos Aquest un rayo de sol I això Evidentment no podia ser D'una altra manera Aquesta noia es diu karina. Ens arriba des del País Valencià I hem de dir que aquest tema va sonar força A l'estiu del 1970 Es diu La Fiesta Papa, Con alegria Cogidos de... Bé, aturem el bombo perquè déu nhi -do. <ríe> Doncs ara ens n'anem en cap al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu perquè la gent del barri, la gent dels veïns i veïnes dels diferents barris de Sant Andreu el que fan ara mateix és festa al carrer. La vida al carrer és pròpia de la manera de fer festa a Sant Andreu. Vine a l'exposició que es fa al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. El seu caràcter plural... Facilitar que es converteixi en la festa de tothom, l'espai de trobada de les andreguenques i andreguencs de les entitats del veïnat, dels botiguers, dels passejants, dels visitants i dels nouvinguts. Festa al carrer és un binomi de pintures i fotografies sobre la festa major de Sant Andreu a partir d'una tria de fotografies de les diferents edicions del Sant Andreu en un clic sobre els diferents elements de la cultura popular d'arrel tradicional catalana. Molt bé, doncs això és organitzat pel grup de pintors de Sant Andreu i el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. I atenció, Susana, perquè aquest tema feia temps que no el tractava. Exacte, eh? exacte. Sí, sí. El Ara vam fer anem... quan la primera edició, uh -huh. el primer cap de setmana i torna. Doncs sí. Doncs hem de dir que un cop al mes, els dissabtes, el primer dissabte de cada mes, doncs es realitza la Sagrera una aposta per l'artesania de qualitat. Una fira d'artesania, la plaça Porticada de Massada serà una de les principals activitats del projecte Sagrera que pretén dinamitzar el barri de la Sagrera. La primera edició de la fira, amb una vintena de professionals, també oferirà tallers oberts al públic. La fira se celebrarà el primer dissabte de cada mes amb el suport de la Federació d'Associacions d'Artesans d'Ofici de Catalunya, la FAOC, que serà l'encarregada de la selecció d'artesans.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 que espera l'arribada de l'AVE. La idea va néixer fa un any, quan es van reunir amb l'Associació de Comerciants del Barri i es, es va explicar que la situació d'alguns comerços ja era de, delicada. Augmenten els locals desocupats, igual que la resta de la ciutat, i els pocs que sobren doncs, som de poc valor afegit. Tot això disminueix la qualitat de vida al barri, segons ha explicat Claudi Servalló, conseller de Promoció Econòmica del Districte de Sant Andreu. Sí. Doncs això és del 1963, ens arriba de la mà de la Rosalia i es diu Dile. Te adoraré, Te adoraré sí, sí. Cuando... Molt bé, doncs la música de l'estiu de 1963 sonant a través d'aquesta emissora i ara segurament usau, sabreu qui són aquests. Són de Barcelona i es van donar a conèixer doncs, a tot arreu, a, a Sud-amèrica, també a, a, a Espanya, a tot arreu. Eren doncs, dos, un que anava amb una guitarra, l'altre que anava cantant i, i, i anaven sempre de vermell i els es deien i es diuen perquè encara hi són el duo dinàmico aquest qui si era ser estiu de 1961. Fins demà! Mundo... Estiu de 1961 i ara doncs, ens venim més cap aquí eh, perquè avui precisament es fa l'acte de donació de la documentació històrica de la Casa Asil a l'Arxiu Municipal del Districte. Doncs ens en parla en Pau Vinyes, molt bon dia. Bon dia. Doncs Hola. com ho tenim això per aquesta tarda? Doncs aquesta tarda bé perquè primer a les 6 de la tarda es signo un protocol amb la Casa Asil de Sant Andreu de Palomar amb una sessió de documents que els més antics són del segle XVI mm. i es fa eh, a l'arxiu municipal del districte de Sant Andreu uh -huh. i després a les 8 del vespre inaugurem l'exposició Les Masies de Sant Andreu de Palomar inventari de cases de pagès de Sant Raguanyques. Ah, molt bé. o sigui que tenem dues cores pendents avui. És una tarda molt dedicada a fer història a recordar una miqueta el passat i recordar d'on venim. Uh -huh. i cap a on anem sí, també sí, per saber, saber d'on venim i per saber el patrimoni que hem perdut perquè eh, hem comptabilitzat 160 masies en tot l'antic terme municipal de Sant Andreu, de les quals només en resten en peu 12 uh -huh. o sigui que hem... eh, quasi totes s'han perdut durant no. el temps d'urbanització i el progrés, no. doncs les hem perdut gairebé totes sí, sí, sí. moltes eh, han degut a l'especulació i la pressió urbanística. Mm -hmm. D'altres, doncs, eh, s'han enderrocat, mm -hmm. d'altres han, han acabat configurant el, el paisatge urbà. Per exemple, mm -hmm. ahir vam anar al carrer Roine i al carrer Dos Campons i hi ha una masia que ha acabat configurant part del carrer. Vull dir que alguns carrers són en funció de mm -hmm. la masia i d'altres eh, no tenen sortida perquè hi ha el, la masia al mig. Per tant, algunes eh, s'han preservat i d'altres doncs, han desaparegut malauradament. I l'exposició el que pretén és fer un recull de totes aquestes masies uh -huh. que han fet patrimoni a, a Sant Andreu. Això és un projecte que surt gràcies a Verkami i aquest projecte el que fa possible és que el dia 17 de gener del 2014 puguem presentar el llibre Les Masies de Sant Teneró de Palma. Uh -huh. I aquesta exposició que pretén és fer un petit tas sobre el tema de les masies. Uh -huh. A part de, de, de les imatges antigues masies, tindrem un, un petit espai expositiu on hi haurà estris i material eh, amb referència. I amb alguna eh, novetat, com per exemple, una pintura a l'oli es veu tot el pla de Sant Andreu sense edificar. Només es veu cintueix de lluny la parròquia amb la cúpula i l'edifici de la fabriquats. El riu Besòs a primer pla i uns zerbrats que suposadament intuint que podrien ser cansam de Santa Coloma. O sí sigui que uh -huh. la visió és de Santa Coloma i es veu tot el pla de Sant Andreu a uh, ple de camps uh -huh. i al fons doncs la parròquia i l'edifici de la fabriquats. Després tenim esteris de, del camp, aixades, eh, bidons, eh, un barret de, de pagès, eh, setrills, eh, rasclets, i després tindrem material també inèdit, com per exemple la clau de la masia de Can Pere Valent, eh, llana que es va esquilar de les ovelles que hi havia a Can Barzagué, doncs tot aquests elements configuraran el que és l'exposició de, de, de les masies a, aquí al Centre Cultural de Can Fabra, que recordo, s'inaugura avui a les 8 del vespre. Uh -huh, aquí a Can Fabra. Mm. També hem de dir una cosa important, que és que aquesta sessió de... aquesta donació de la documentació xòrica de la Casa SIL, quins són el, els documents que, que encara es guarden en la Casa SIL? Doncs uh, a la Casa SIL gent que hi ha estat allà doncs, uh, com a resident, alguns han acabat fent donació a la Casa Sil d'aquesta documentació històrica, no? Uh -huh. I la majoria són documents, són testaments, són transfeccions de ventes i de compres uh -huh. i aquests elements els tenia a la Casa Sil i, i aleshores van tenir l'encert de fer una donació a l'arxiu municipal del districte. I el que es pretén avui és fer un acte simbòlic amb la presència del regidor del districte, Ramon Blasi, mm. amb la signatura d'aquest protocol de cessió. No? Mm -hmm. I d'alguna manera es vol visualitzar doncs que és important que tots que tinguem documentació antiga important i que no sabem on guardar-la, doncs a quin millor lloc tenir-la en un espai, en un equipament com l'Arxiu Municipal del Districte, que té totes les condicions necessàries per al magatzematge i exposició de material històric. Clara que també, també ho podran consultar, no? Mm. Uh -huh. A més o més, estaran catalogats i no es faran malbé ni amb l'humitat ni amb el pas del temps no. perquè estan no. conservats a unes condicions òptimes que no. potser a les nostres cases no estaran tan ben conservats i no en tindrem procura perquè no tenim aquesta formació ni sabem conservar documents amb tanta importància històrica. Mm -hmm. Sí, sí, tens tota la del món i a més a més aquest element de dir, per exemple, hi havia documents que s'estan restaurant perquè la humitat, doncs, la mala conservació, doncs ha fet que, que no estiguessin en les condicions òptimes, mm -hmm. però bueno, s'ha aconseguit eh, aquest element de, de protecció del patrimoni. D'acord, doncs convidem els veïns i veïnes que avui a partir de les 6 de la tarda es passin per l'Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu al carrer dels Saga número 2 i allà doncs, podran veure aquesta donació de la documentació històrica de la, de la Casa Sil i després en acabar a partir de les 8 del vespre que es passin pel Centre Cultural Can Fabra que podran gaudir d'aquesta presentació de les masies de, de Sant Andreu Molt bé D'acord, doncs Vinga. Pau, moltíssimes gràcies per haver connectat amb nosaltres avui Una abraçada, Vinga, adeu. Molt bé. adeu Molt bé, doncs aquesta era alguna de les informacions que teníem per tots vosaltres i nosaltres el que fem ara mateix és continuar escoltant bona música per buscar entre tant, doncs alguna notícia per comentar-vos. Fins ara Aho! Ah Ay, si yo la pudiera, yo la pudiera, era encontrada. Yo la pondría en tu labio. Ay, yo la pondría en tu labio. Para poderte besar. Y una lágrima cayó en mi labia. Molt bé, doncs aquest era en Paret, que precisament va tenir molt d'èxit aquest cap de setmana. Uh -huh. El concert per a la llibertat, al sí, Camp Nou, sí. d'aquest dissabte. Uh -huh. Doncs aquest tema ja hi ha una làgrima i ens arribava de l'estiu del 1972. Lágrima, caiu, I parlant de música, el que sabem ara mateix és conèixer un grup que es diu Iceberg i que ens ofereix és rock progressiu català des del 1974 fins al 1979. El centre civil de la Sagrera la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, s'ofereix un recorregut per la història d'un dels millors grups de rock progressiu a nivell estatal dels anys 70. És una exposició amb sentiment intimista i d'allò més personal, explicada de la mà dels seus propis protagonistes en les dedicatòries de cadascuna de les fotografies exposades amb la visió de les seves pròpies vivències. Aquesta exposició és organitzada per Toni Rodríguez Fernández i és té accés lliure. I l'altre dia ja us en parlàvem d'aquest tema, d'aquesta exposició de més de 60-100 mirades i atenció perquè el Centre Cultural Can Fabra, a part d'oferir-vos a partir de les 8 del vespre d'avui aquesta presentació de les masies de Sant Andreu, aquest llibre que esperem que sigui tot un èxit, doncs també t'ofereix la possibilitat de gaudir d'aquesta exposició. Més de 65 mirades. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, s'ofereix més de 65 mirades. Una mostra fotogràfica sobre l'envelliment actiu i la solidaritat intergeneracional. Aquesta exposició és organitzada per l'Associació de Benestar i Desenvolupament, l'ABB. Més coses, vinga, ens anem ara cap al Centre Cívic Sant Andreu, perquè ja continua l'exposició col·lectiva Work Progress. Mostra amb els treballs dels alumnes i les alumnes que cursen els cicles formatiu de grau superior i grau mig d'escultura a la Llotja, Escola Superior de Disseny i Art de Sant Andreu, el Centre Civil de Sant Andreu al carrer Gran de Sant Andreu número 111. A més d'exercicis de caràcter més quotidià, es pot veure també una actitud d'objectes de final de carrera. Les obres abasten disciplines tan diverses com l'art d'escultura o el vídeo. Vinga, més coses. Anem a parlar... Tornem a parlar d'esports, vinga, va... El senyor Joel Esteller, que fitxa pel Club Natació Sant Andreu. Joel Esteller jugarà la pròxima temporada al Club Natació Sant Andreu. El màxim golejador de la Divisió d'Honor de Waterpolo ha hagut de deixar el Club Natació Barcelona per culpa dels problemes econòmics de l'entitat. La greu situació econòmica que viu al Club Natació Barcelona i que obligarà a fer jugar l'equip de Divisió d'Honor amb jugadors totalment amateurs ha estat la principal causa de la marxa del jugador Joel Estaller. El set del Club Natació Barcelona, marxa al Club Natació Sant Andreu després d'haver rebut ofertes del Club Andreuenc i del Club Natació Màtaro. Estaller ha tingut en compte els estudis universitaris per acabar fitxant per l'equip del Sant Andreu. Esteller fa 25 anys que és soci del Natació Barcelona des que va néixer i ha jugat les últimes 8 temporades al primer equip del Barcelona. Doncs, aquest estiu Esteller ha pogut jugar amb la selecció espanyola als Jocs del Mediterrani, però no ho podrà fer als Mundials, ja que no ha estat convocat pel seleccionador espanyol Rafa Aguilar. Bon, doncs, nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Tengo miedo a la piola. También...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 ¡Será maravilloso viajar hasta Mallorca! ¡Sin necesidad de tomar el barco o el avión! ¡Solo caminando en bicicleta o autoestop! ¡Tengo miedo al avión! Molt bé, doncs senyores, senyors, nosaltres que ja anem tancant l'edició d'avui. Però hem pensat, oi Susanna, uh -huh. que estaria bé que poguessin parlar dels nens i nenes de, dels nostres barris. Breu, no? i, sí, tots els barris, ja que ja no tenen escola, a casa fa molta calor, s'aborreixen molt, doncs Va. alguna cosa haurem de fer per les tardes, doncs amb els pares i els avis, no us voleig. al carrer, sí, sí. I tant. Doncs el que us oferim ara és un espai de lleure educatiu i compartit perquè l'Escola Bernat d'avui, l'Escola Pompeu Fabra i l'escola Mestre Enric Gibert i Camins us ofereixen fins al final de mes fins al dia 31 de juliol, donc tot un seguit d'activitats perquè pugueu gaudir dels seus patis. Comencem dient quina és el... Exacte, perquè l'escola Bernat de Boil, al carrer Mollerosa, número 1, obre el seu pati de dilluns a diumenge de 5 de la tarda a 8 del vespre. L'escola Pompeu Fabra al carrer Olosa, número 19, obre el seu pati també de dilluns a diumenge, és a dir, tots els dies, de dos quarts de 6 de la tarda a dos quarts de 9 del vespre. I l'escola Mestan Ritjiver i Camins, al carrer Irlanda, número 15, obre el seu pati els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia. Cal dir que aquesta escola també obrirà durant el mes de juliol. Molt bé, i les famílies doncs, seran les encarregades de ser els responsables del que ah, exacte, realitzi exacte, exacte. els patis. Molt bé, doncs una tarda que marxem, ho deixem aquí i ens retrobem demà a la mateixa hora. Eh, doncs que passeu una molt bona tarda. Susana, bona tarda. Bona tarda, Jordi, que vagi molt Vinga. bé. Molt bé, adeu. Es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 ja, ja, ja, ja, me la dio tu amor. hoy vuelvo a cantar.